Emaztea, gizona baino hogeita bi urte zaharragoa dela, gizona atzerritarra dela, beste gizon batekin harremanetan zelarik ezagutu zuela azken hau, eta ezzutela errana azken urteetan elgarrekin bizi zirela, hau da ezkondu nahi duen bikoteari leboratzen zaiona. Ezkontza suri baten haitzinean zela ustezuen odildoko jalurruinako urruñako zapezak eta horregatik deie zion prokuradoreari inkesta bat idek zezan. Epaileak aldiz, ez du inkestaren emaitzarik jaso eta esku artean zituen dokumentu bakarrak bikotearen abokatuarenak ziren. Alta, inkesta biziki gogorra izan dela, esplikatu digu ezkonduna izuen emazteak. Izan, vraiment rentré dansa dut vi privé, même a nous demandez des choses vraiment insupportables. Eta, eusak izaharretu, eusak, eusak, eusak, eusak, eusak, eusak, eusak. Kasua, ubezain argirik ikusi ote duen, galdegin gindio gu alean larrea bikotearen abokatuari. Eusak, eh, eh, karikatu gara denik ez. Eh, ez dut, eh, olakorik eh, ikusi horai arte. Eh, ikuspegi morala zela eram dut, eta hori nago hori dela. Eh, Urgunako hauza bezaren ikuspuntu moral bat emazte batek behar du bere txenarra bano gazteago izan, ez du bere txenarra ezagutu behar beste non-beitekin arremenetan zelarik, eta horiek denak dira moral ikus pigiak. Ikuspegi moralean oinarritu dela akusazioa salatu du beraz larrea abokatuak eta prokuradorea ere argumenturik gabe gelditu da legea betetzen duela eta duda bat badelarik inkesta burutu behar dela argudiatuz badirudiala ere epaia aitzinetik emana dela eta bikoteak ezkontzeko aukera izanen duela